dicii inaugurale a tiebreak tenis la feminin. Dacă va câștiga, ea ar putea juca în runda următoare cu Maria Șarapova a stabilit tragerea la sorți. Scurta competiție fără game și seturi se va desfășura mâine de la ora 20:30 la Madrid. 8 jucătoare vor juca meciuri de format tiebreak, respectiv câștigă cine ajunge prima la 10 puncte și cel puțin două diferență. Până acum s-au mai disputat două astfel de competiții, însă doar la masculin. Acum la Madrid va fi și turneul băieți la care nu participă însă Federer, Nadal sau Djokovic Câștigătorii vor primi câte 200.000 de euro UBT Cluj a câștigat cu 86 la 73, primul meci al seriei cu campioana antitro CSM Oradea din semifinalele digi naționale de basket masculin. Când duși la pauză cu 46 la 40, Ardelenii au revenit și s-au impus categoric în cele din urmă. Moldoveanu și Rașici au reușit câte 16 puncte, dar cel mai bun marcator a fost Bihoreanul Zino cu 19 puncte. Meciul 2 va avea loc mâine tot la Cluj, după care seria se va muta la Oradea. Amintim în cealaltă semifinală, stea a CSM Exim Bank a câștigat primul meci în deplasare la CSU Sibiu iar astăzi se va juca al doilea. Nu uite că i-a -a prins bine lui Ronaldo că și-a făcut șuvițele alea blonde. De ce zice asta? Că de atunci a tot care goluri. Cred că vezi ăștia au o nevoie de câte o schimbare și Messi țin minte când s-a vopsit Blond, au astea, ne aduc aminte de anii 90. dar- mă Vlad, ce faceți? Nu mergem să ne facem șuvițe, poate ne merg bine și audiențele? Nu, că eu mi-amintesc când s-au vopsit blonda ai Dar la noi Aici, alea și a fost nasol de tot, adică... Le-au venit audiențe proaste. De atunci încolo, tot în jos mergem. La noi nu e treaba cu vopsitul, da. Adică tradiția asta a viață a murit atunci. Europa FM Pe aceeași frecvență cu tine... O nu de seară, strălucind sub același felinar La mine de la scară schimbă pe civani cu milionari Ar nu ca cu în stânga și și dreapta, unul dacă prinde altul face plata O vreau să ră de seară, cu toate că știu că e imoral oh, no, no no no nu Asta e ispita, e fructul interzis Unul om ca tine are dragoste de tar ce ea o are doar de închiriat Domnișoară, domnișoară Ce program aveți tiseră?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 Domnișoară, domnișoară, iar ne prinde ora 7 ca a început deșteptarea. Bună dimineața! Bună dimineața! Bine ați venit, preferențele Europa FM internațional! Da, da, da. Păi și Damian internațional, să știi. Damian... Toți suntem, suntem din ce în ce mai internațional. Ministrul pentru Românii de Pretutindeni, Andrea Păstărnac, mi-a explicat ieri asta. Ea a declarat că anul trecut s-au născut mai mulți copii români în diasporă decât în țară. Asta a zis doamna ministru Păstărnac. voi dreptate, deci chiar suntem internaționali. Da, citez. Astăzi avem peste 4,4 milioane de cetățeni români în aceste comunități din diaspora. Și anul trecut, zice doamna Păstărnac, ministru al guvernului Grindeanu, pentru prima dată, conform statisticilor Eurostat, s-au născut mai mulți copii în diaspora decât în România. Și asta este evident ceva ce ne-a atras atenția. Practic, doamna Păstărnac ne-a băgat morcovul, deci dispărăm de aici și ne rematerializăm în altă parte. Asta doamne, dacă am nu e nimic rău în asta. Poftiți? Nu e nimic rău în asta. Mergem peste ei. Practic, dacă ar fi, să credem ce a zis doamna Pasternac, România crește, nu crește aici, dar crește în alte țări. Problema e că se și dizolvă în țările alea, pentru că toți copiii ăștia născuți în Spania sau Italia sau Marea Britanie, când o să crească, nu o să fie, de fapt, români. O să fie spanioli, o să fie italieni, o să fie englez și așa mai departe, dar. Putem spune că e un caz tipic de a întâlnit și români fericiți. Măcar atât. Oricum, grav, ne-am îngrijorat, așa o fi, am hotărât să facem un pic de fact-checking. Doamna ministru a invocat datele Eurostat, adică Institutul European de Statistică. Asta înseamnă, ulterior, colegii de la RFI au cerut detalii de la Eurostat, iar acest institut a declarat că nu deține astfel de date, și nu pentru anul trecut, ci nici măcar în privința naționalității. Ce mișto! Deci a dat-o pe lângă doar Ministrul <laughs> ministru, a făcut o declarație de neuitat. Am răsuflat ușurați, uite că ministrul spune prostit, doamne ce bine e totuși e România, dar tot documentând aseară subiectul, am găsit o anchetă ziarului financiar de la începutul anului trecut, care analizează date ale Institutului Național de, T de Statistică, Institutul nostru, și care constată că în 2013, ultimul an, pentru care există date, rata natalității la românii plecați în străinătate era cu o treime mai mare decât la cei din România. Adică mai mulți copii născuți la mia de locuitori, în cazul românilor plecați afară, decât în cazul deci românilor românii. de adevăr există. Nu, probabil asta o fi Eu să refere, dar... Nu, doamna a spus... Să s-au născut mai mulți copii în diaspora decât în România. Da, Asta pentru că să... probabil se referea la rata dar a exprimat greșit. Da? Ești avocatul domnului Păstrâna. Mai iertați. Ești minic, spune. spune. Avem peste 4,4. Conform statisticilor, s-au născut mai mulți copii în diaspora decât în România. Asta că n-a înțeles-o pe aia cu numărul de nașteri la mine. Bine că ai înțeles-o la... tu. Luca, Eu am înțeles -o, Luca da? o așa. Da. Să știi că și fotbaliști sunt mai mulți acum. Afa, Bine. Asta e, ca să închei okay, oricum. Câți români se nasc în diaspora, domnul Pastia? Nu știu. Că pentru că le știți pe toate, nu? Nu. În 30.000 s-au născut. 30.000. mii, 30 mii s-au născut în 2013. În diaspora. Da, în diaspora. Date pentru care există, adică, astea sunt date la Institutul Național de Statistică, sunt raportați la INSE. Câți s-au născut în România anul trecut? 20 de mii 200 de, de mii și ăștia la desafiu deci, îi arată două degete îi arată două degete și face două sute și nu ca două zeci pe cum da. încă m-am simțit ca la școală și deci de șase ori mai mult am <ră> avem pastia când îi sufla aia lui așa da ăla <ră> zici oricum o prostie cât fac 2 plus 2 și din sală îi arată patru degete și ăla desenează patru degete <ră> da, da, da, da. da deci asta e doamna ministru Păstărnac E bardzo. This sub Europa FM.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 cu un electrocasnic vechi, Altex, de două diferența la toate produsele. Ce poți face în 5 ani? Multe. Incredibil de multe. Poți face colo lumii, poți construi o casă, poți întemeia o familie sau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 Suntem europeni, suntem cetățenii planetei, dar suntem și români. de eu mă bucur atunci când cineva ne ia așa cum suntem și ne oferă de toate. Fix cu ne place nouă. Săptămâna asta ai coliba ciobanașului cașcaval 500 de grame la doar 11,49 lei și porumb fiert 400 de grame la numai 3,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 3-9 mai, în limita stocului disponibil. Penii știe ce ne place! Ce aveți pentru respirație?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 EMAG și profită de până la 25% reducere la electrocasnicele Arctic și Beko. Comandă combina frigorifică Beko 347 litri cu tehnologie neofrost Frost, clasă A plus și 5 ani garanție la 1479 lei. EMAG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 Dobândiile cresc în ceea ce pare a fi deja o tendință, eu încă sper să nu fie, dar deja cresc de trei luni, cu singura diferență că de acum ele vor fi simțite ușor, ușor și la creditele populației. Până acum bancherii au fost destul de indulgenți, știți, cu guvernul României, poate și pentru că apetitul acestuia de împrumut le-a prins și lor destul de bine pe acest început de an. De aici încolo însă, ori statul va fi mai atent cu împrumuturile, ori bancherii vor începe să verse costurile către întreg sistemul, inclusiv către populație. Busy Day cu Moise Guran, la Europa FM. Creditele în lei reprezintă acum mai mult de jumătate din bani împrumutați de populația României, ceea ce desigur a redus semnificativ riscul valutar la care aceasta era expusă și din cauza căruia a suferit ani de zile. Dar, dacă lei în care ne luăm salariile nu prea pot fi inflați de o decizie, să zicem, a băncii Elveției, așa cum s-a întâmplat în urmă cu ceva ani cu francii, ei au totuși costurile lor pe care cei creditați le plătesc prin dobânzile fluctuante, legate în special de robor. Acest robor, în fapt o medie a dobânzilor de pe piața monetară, este bineînțeles influențat de cererea de bani a firmelor, a populației, dar și a statului, un jucător semnificativ pe această piață a noastră. Când nu are bani în trezorerie, statul se împrumută pentru a-și plăti salariile și pensiile. Cum începutul acestui an a fost unul problematic pentru trezoreria statului, Ministerul de Finanțe a deschis credite pe termen scurt la dobândi din ce în ce mai mari, dar are deschis și emisiuni internaționale, valută luată, adică din exterior și schimbată de BNR, prin emisiune sau atragere de lei din piața noastră. Știrea de acum este că dobânda de referință pentru creditele populației a ajuns la cel mai mare nivel din ianuarie 2016. Dar să știți că nu e cu mult mai mare decât era în ianuarie 2017. De aceea vă spun că dacă statul va fi cumpătat în cheltuiel și ceva mai eficient pe partea de strâns impozite și taxe, e posibil să nu asistăm în perioada următoare la o continuare a creșterii dobânzilor. Invers, creșterea dobânzilor la lei a atras deja plasamente speculative, bani fierbinți, cum se spune, veniți de afară, care au împiedicat deprecierea semnificativă a cursului în această perioadă. Sigur, euro este azi aproape 4,5% de lei mai mare decât era la începutul anului, dar nu cu mult mai mare. Problema e că banii aia speculativi cum vin așa și pleacă, repede. Iar judecând după raportul lunar al BNR, deși rezerva valutară a crescut, a și tenta să cred că Banca Națională a vândut totuși valută pentru a ține euro la acest nivel. De aceea vă spun că echilibru bugetar este totul în păstrarea și a unor dobânzi decente și a unui curs de schimb care să nu producă scumpiri. Iar dacă bancherilor le-a convenit în acest început de an mai degrabă să nu se uite la bugetul de stat, ei se se pot orienta rapid dacă Ministerul de Finanțe nu reușește să și acopere cheltuielile angajate indiferent că acelea sunt făcute pentru creștere de salarii sau de pensii ori pentru investiții. Ceea ce face statul cu banii lui ne privește așadar pe toți stimați concetățeni, nu numai pentru că nu ne face autostrăzi, dar bugetari privați, omfii corporatiși, pensionari sau agricultori împărtășim cu toții aceeași monedă și deci aceleași condiții de finanțare. Moise, mulțumim și te așteptăm la unul și un sfert la România în direct la Europa FM. Pastila Busy Day va fost oferită de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 7 și 33 de minute vorbim puțin și despre vremea de astăzi, deosebit de caldă pentru începutul lunii mai. În toate regiunile, maximile vor fi cuprinse între 20 și 28 de grade. După amiaza paraverse și descărcări electrice în vestul și nord-vestul țării, zona de munte și parii restrânse în centru și nord-est. Izolat, cantitățile de apă vor depăși 15-20 de litri pe metru pătrat și vor fi condiții de grindina. O zi foarte caldă se anunță și pentru București, soare și o maximă de 28 de grade. 19 grade sunt acum la Oravița cel mai cald la această oră, cel mai recoare la întorsura Buzăului și Miercurea Ciuc, doar 4 grade Celsius. În București soare și 12 grade acum, 14 grade arată termometrele la Oradea și Constanța, 10 la Piatra Neamț, 8 sunt la Brașov și Sibiu, 6 la Predeal și 11 grade se înregistrează la Suceava.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 de la 400 de lei cu garanție extinsă și pachetul Trend Inclus. Indiferent de modelul ales, beneficiezi de cele mai inteligente tehnologii și o gamă de dotări excepționale la prețuri speciale. Află mai multe despre programul Rabla pe Fort.ro sau la cel mai apropiat dealer. E Black Friday de primăvară cu prețuri de senzație în magazinele Media Galaxy și pe Media Între 27 aprilie și 3 mai vino la Media Galaxy și pe Media și ai 600 de lei reducere la combinafic Verifică Hotpoint No Frost capacitate de 369 de litri, clasă A+++ la numai 1799 de lei. Preț la schimb cu un electrocasnic vechi. Media Galaxy, cea mai variată gamă de produse, conform auditului Tail Nielsen.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 7.44 de minute, asta e momentul la când, o să vrem să vorbim puțin, la 0372069599, da. Vlad a făcut prezența mai devreme în studio, ne-a luat la întrebări, a da. văzut că n-avem aceeași experiență, a zis, să vă arăt. Da, nu, vreau să vorbim astăzi despre... cu oameni care au fost șomeri sau sunt șomeri, deci vrem să vorbim cu cei care ați avut experiența șomajului în viață, sau, cei care sunt de șomer în momentul ăsta și să ne spuneți cum e, cum ieșiți din povestea asta, sau dacă ați fost șomer și ați scăpat, cum ați scăpat, cum a fost, dacă a fost bine, dacă a fost rău. Ăsta a fost planul. Și după aia m-am gândit, băi, zic sigur, între ascultătorii noștri sunt o grămadă de oameni care au pățit o Că e o chestie naturală. Și în studio vorbesc cu Zaf. Zic mă, tu ai fost șomer vreodată? Nu, zice Aulă, Zic Luca, tu ai fost? Nu. Ioana? Nu. Deci, din patru oameni de aici, Așa. eu sunt singurul care am fost șomer. De două ori. <lip> ce mai merge? Deci, de două ori am fost șomer. Da, în viața mea. Ceea ce a fost o experiență. A auzit ia? Băi, sper că da. Sper că, nu. Sper că se ia și sper că vei fi și voi șomer la un moment dat. Și știu că sună ciudat, dar este o experiență care te ajută să te reinventești și să te regăsești. Pentru că dacă faci același lucru toată viața, devii bleg. De devii numai a ei. Nu mai ai provocare, nu mai ai nimic Ce să zic, mulțumesc la fel <gătări> <gătări> Rezolvăm, nicio problemă <gătări> 037206959 O nou e numărul nostru de telefon Deci asta e provocarea, da? Care ai fost șomer, sunene, Care e șomer, sunene. Da. Acum, judecând după proporția din studio Am senzația că nu o să sune nimeni Pentru că nu au a fost, și cum a fost? Asta. Stai că-ți povestesc să explicăm și de la ce Bine. am plecat De la oștire cu radet care e în insolvență, era de tip de căldură asta din București. Uhum. Și este o gaură neagră în economie, papă o grămadă de bani, a intrat în sfârșit în insolvență în toamnă. Și fiind în insolvență, trece printr-un program de reorganizare. În cadrul acestui program de reorganizare trebuie dați afară niște oameni. Trebuiau dați afară de mult. Că firma aia este pe pierdere de ani și ani de zile. Trebuia reorganizată de multă vreme. Da, asta e. E. Persoanele care vor să plece de, din proprie inițiativă de la Radet, deci care își dau demisia, care încheie contractul de comun acord, vor primi, citez odată concetarea contractului de muncă, pe lângă drepturile salariale cuvenite la zi, și un pachet financiar cuprins între țineți-vă bine acum de volan și de așa, între patru și 19 salarii medii lunare, câștiguri medii deci lunare. Să tot dorești să ieși și o de la radet. Deci stai un an jumate pe salariu. Da. Adică n-ai nicio problemă. Un an jumate dacă ești la radet Mamă, ce tare trebuie să fie să negociezi așa. Bun, 0372069599, vă povestesc și cum am fost eu șomer, încă mai am de luat. Sună la 0372069599, număr cu tarif normal, și intră în direct în Deșteptarea la Europa FM. Viorele, cu noi bună dimineața. Salut, Viorel. Bună dimineața. Ai fost? Șomer, cum e? Am fost șomer da. și șomer la vârstă înaintată. Da, ia povestește-mi. A fost neșpa. Sărdeci... Da, studii superioare, pregătire, da. ce să spun, experiență și am ajuns până la 56 de ani și Dar ce lucra Inginer, șef de stație de asfalt. Aha, păi am așa, vezi dacă nu se fac autostrăzi. Aha. Da, așa și... că aveți pe cine să înjurați. Nu, domne, că nu. <laughs> problema da. e problema. Să știți că acum pe București Constanță este prim, prima bandă până pe la Fundulea, care e de beton. E aia cu beton acolo. Da, după fost, în e altă lucrare, s-a făcut probleme. Bun, și s-a închis. Și ce-ai făcut după aia? Ce am făcut? Paznic, barman, uh -huh. ce să vă spun, am încercat o curază, pentru că instituțiile statului nu te ajută. Cei de la... Șomaj nu te ajută niciun fel. Cât timp ai fost șomer? Vreo pat... A, un an de zile, an normal, de zile. cu acte și după aceea vreo patru ani până am revenit de vreo doi ani de zile pe, pe studii. Uh -huh. A, ah, stai puțin, deci s-a angajat înapoi pe studii, nu? Alo, stai. Da, re am reușit să... Bine, nu chiar pe studii la ora. Și ce ai dar... învățat din experiența asta? Ce s-a învățat? Cu... cu oricât ai fi... De bun, tot trebuie să bași capul în pământ, să strângi din dinți, și să mergi înainte. Mulțumim, Mulțumim tare foarte, foarte mult. mult! Constantin e cu noi, bună dimineața! Uh, bună dimineața! Salut! Uh, ca și antevorbitorul meu, sunt uh, un fost șomer. Da. Uh, am uh, petrecut perioada de șomaj exact un an de zile. Da. Uh, studii superioare cu doctorat. Da. Dar, uh... În ce domeniu? domeniu economic. Și ce s-a întâmplat? Păi, uh, a fost o congediere în uh, colectivă. Ok. Era firmă uh, privată, crescut. firmă de stat? Firma privată. Firma, firmă privată. Privat, Și l-am dat, a avut multina dificultăți. Multinațională, da. Și da, după da. Aceea, deci după un an? După un an de zile am încercat un antreprenoriat, am dezvoltat abilitățile și am intrat pe un domeniu foarte interesant, care din păcate nu e prea dezvoltat în Ce anume? M-am uh, format ca mediator. Ah, mediator. Și mediator, eu mă gândeam da. într-o vreme când nu mergea bine într-o da. parte să mă fac mediator. Da. Nu da, știu dacă da, merge. Da. Cred că trebuie să te reorientezi din nou. asta cu mediarea... uh, Păi m-am reintegrat re în... Uh, piața în Așa. meseria pe care aveam, o aveam înainte. Ok, ce-ai învățat? Ce învăța? Scurt, ce-ai învățat din experiența asta? Uh, am învățat că nu trebuie să, să, să renunci, că trebuie să te dezvolți, că toată viața vei învăța și va trebui să, să, să faci ceva. Foarte și... corect, ai spus, toată viața învățăm. Dacă învățăm toată viața, atunci până la urmă reușim. Eu cred că cel mai bine merge să fii meditator Ai văzut, din meditații se câștigă foarte bine Nu la... cred că toți câștigă din meditații Numai unii, așa, care unii ajung președinție. Nu, se, An... se câștigă bine Andreea, bună dimineața Bună, Andrea. bună dimineața Să româna Experiența da. ta, ia spune Da, și eu am văzut la un moment dat La o vârstă destul de înaintată Aveam 37 și... 37, de ani nu da. e o vârstă așa înaintată Ca să rămâi no. și E încă foarte bine încă, foarte chiar, da, da, chiar recomandat. chiar recomandat. La 37 de ani încep să te blegești. Eu-s deja îngrijorat ca în 37. Și... Așa, ce lucrai și ce s-a întâmplat? A, a, era în perioada crizei, era, da. nevoie de, era nevoie de disponibilizări și eram printre cei care au fost disponibilizați. Ideea da. a fost că Așa cum și vorba spune un șut, un fond în pas înainte da. Chiar așa a fost, m-am bucurat La momentul ăla, bineînțeles că nu m-am bucurat Dar uh, am zis, zic, măcar acum Hai să îmi regăsesc uh, Vocația, să zic așa Pentru că doar una, am regretat că nu m-am făcut de la început ceea ce mi-am dorit să mă fac, Așa că m-am dus, am, am făcut o facultate uh -huh. De asta am zis că la 37 De fapt, am terminat la 42 Am da. luat facultate Ce facultate? -a, uh, inginerie Așa, și acum ce lucrezi? <laughs> Acolo cred în inginerie, dar măcar să zic, măcar am făcut ce mi place. Și mă bucur că în continuare reprofilându mă apropo de ce a zis Vlad dimineața că Uh, e bine câteodată să rămâi șomer că ajuns să te redescoperi, uite că asta uhum. am și făcut. Și acum, da. asta lucrezi, lucrezi în inginerie și, uh, bineînțeles, că a fost nasol ca trebuie să o iau de la zero. Și, na, o iei de pe toate planurile. Da, dar privește partea existență. pozitivă întotdeauna, măcar da, ai învățat da, exact. ceva nou și exact. ce-ți și doreai. Mulțumesc foarte mult. Andreea, mulțumesc. Tu când ai rămas șomer? Eu am avut noroc și am rămas prima dată șomer când eram am tânăr. Noroc și -a rămas șomer, da, păi așa bun, acum sigur, e, când, e nasol când rămâi șomer prima da. dată de După, spre exemplu. sfârșitul carierei, adică mai spre pensie. Atunci e chiar foarte dificil, mm -hmm. sunt lucrurile complicate. Dar dacă uh, ai noroc și rămâi șomer cândva pe la 25-30 de ani, atunci chiar poți să descoperi că de fapt îți doreai să faci altceva, te duci și încerci ceva nou. Ideea că o să ai un loc de muncă, în principiu, același loc de muncă toată viața, este o chimeră. Cine intră, cine lucrează gândindu-se la asta, greșește. Trebuie să fii întotdeauna pregătit să schimbi la un moment dat locul de muncă, poate cu tot o activitate, trebuie să fii gata să înveți ceva. Eu zi, da, asta a fost Suntem dat, în pericol. S-a închis ziarul la care lucram, dar s-a închis peste dimineață, eram redactor, peste noapte eram redactor șef adjunct, am făcut ziarul, am plecat acasă și dimineață n a mai apărut ziarul când am ajuns la redacție. Și a venit patronul și a zis: "Am hotărât să nu mai tipărești" și gata, ne-a trimis acasă. Da. Și următorul job? Următorul job a fost un soi de șomaj mai alung așa, pentru că lucram la o stație de televiziune la Tele unde cam vreo Doi ani ne-au plătit din ce în ce mai prost Și trei luni nu ne-au mai plătit deloc, deloc Și s-a terminat Da. Și am plecat de acolo în cele din urmă mm. Și de fiecare dată mi-am schimbat într-un fel uh, cariera Tot ce-ți doresc e să nu rămâi șomer de la Europa FM Asta Asta decid ascultătorii Bine, mai... mă gândesc la mine de da. <laughs> Deșteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu La Europa FM România În Direct, cu voi Guran Eu am fost un manager Mi-am pierdut trei locuri de muncă din cauza alcoolului Da, e o problemă națională Trebuie să intervină statul cu programe de De angajare, de angajare, vreați să zici ziceți cumva? România În Direct, de luni până joi, la 1 un sfert, la Europa FM Poți vedea și asculta România În Direct pe europafm.ro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 La calut, eficiență dovedită clinic. Sezonul grătarelor începe la Metro. Între 27 aprilie și 3 mai, Metro îți oferă grătar rotund, diametru grill 41 cm la 59,99 lei și aro, vangal sac 2,5 kg la 8,49 lei sacul. Pregătește-te de sezon cu ofertele Metro. Oferte valabile limita stocului disponibil. Accesul în magazinele Metro se face pe baza legitimației de client.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 Ioana brustur Capitanu vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri. Vreme deosebit de caldă pentru începutul lunii mai în toate regiunile. Maximele vor fi cuprinse astăzi între 20 și 28 de grade după amiaza paraversă și descărcări electrice în vestul și nordvestul țării, zona de munte și pe arii restrânse în centrul și nord-est. Izolat, cantitățile de apă vor depăși 15-20 de litri pe metru pătrat și vor fi condiții de grindină. O zi foarte caldă se anunță și pentru București, soare și o maximă de 27-28. De grade. Începem cu o informație din trafic. Circulația pe DN7, Râmnicu-Vulcea Sibiu, va fi restricționată începând de astăzi și până pe 20 iunie. Între localitățile Călimonești și Brezoi se fac lucrări de consolidare a unui viaducta, așa că traficul se va desfășura alternativ pe un sens. Doar în perioada 1-5 iunie, traficul rutier va fi permis în ambele sensuri. Operațiunea în plină a poliției sunt părcheziți în dosarul care vizează societatea CFR Marfă în București și 9 județe. Acțiunea polițiștilor vizează 40 de persoane. Dosarul se referă la vânzarea de vagoane de tren la preț subevaluat la preț ve la vechi. Pagoba depășește 6 milioane de euro, anunță Poliția Română. Detaliile le aflăm de la corespondentul Europa FM, Dan Turcu. 20 de percheziții în Timiș și 60 la nivel de țară, operațiunea coordonată de procurorii din Coti și polițiștii de la Combaterea Crimelor Organizate au vizat gruparea specializată în vânzarea de vagoane la Fier Vechi. Împreună cu polițiștii de la Secția Regională de Transport Timișoara și jandarmi, ofițerii de la crim Organizată au descins la sedile CFR Marfă încă de la prima oră. Se fac percheziții în birourile de dar și la locuințele angajaților societății. Oamenii legii spun că aceștia vindeau societăților de Fier Vechi vagoane la prețuri subevaluate. Acestea sunt realizate dintr-un oțel special de foarte bună calitate, dar erau vândute pe post de fier vechi. Diferența de bani era introdusă într-un circuit financiar complex și ajungea în cele din urmă în buzunarile angajaților cefere Marfă, dar și la firmele implicate în această afacere. Anchetatorii vorbesc de depășirea unor infracțiuni de constituire de grup infracțional organizat, abun de serviciu și de lapidare. La timișoara Dan Turcu Europa FM. S-a încălzit vremea, a început anul timpul căpușelor, Medicii de la Institutul de boli infecțioase Matei Balș din capitală anunță că 50 de persoane mușcate de căpușe ajung în fiecare zi la camera de gardă. Mă ascultăm pe Elena Tudor. Numărul celor care au ajuns la spital mușcați de căpușe a crescut în ultima lună, spun medicii de la Institutul Matei Balș. Până acum, însă, nu a fost înregistrat niciun caz de boală Lyme, afecțiune gravă care, dacă nu este tratată la timp, poate duce la paralizii și chiar moarte. Medicii spun că sunt două perioade din an în care căpușele apar și pot face victime. Una este acum primăvara, care este și cea mai intensă și care începe în martie și se termină în iunie. Iar a doua, toamna, în septembrie-noiembrie, dar care este mai redusă ca intensitate. Măsurile de protecție personale sunt cele mai importante. Cei care merg în parcuri, păduri, câmpuri cu verdeață multă trebuie să poarte pantaloni lungi și șosete de culoare deschisă. De asemenea, pot fi folosite anumite substanțe de protecție găsite în farmacii. Doctorii spun că este important să verificați hainele și pielea după ieșiri la iarbă verde. Dacă observați un punct roșu anormal, este posibil ca o căpușă să se fi înfipt în piele. În finanțele publice, angajații amenință cu greva generală. Potrivit sindicaliștilor, formele radicale de protest ar putea avea consecințe deosebit de grave în funcționarea statului. Nemulțumirea stărnește prevederea din noua lege a salarizării bugetarilor, potrivit căreia veniturile angajaților din țară ar urma să fie cu până la 40% mai mici decât ale colegilor din aparatul central al Ministerului de Finanțe. Ier au fost organizate proteste spontane la Arad și Hunedoara. Al ascultăm pe liderul sindical Liviu Toader. Salariile mici care sunt prevăzute în proiectul de lege a salarizării, foarte multe din cheltuielile cu bunurile și serviciile pentru întreținere, funcționare, servicii suimplimantelor, nu mai pot fi finanțate. Bugetele alocate de Ministerul Finanțelor, anaf au fost practic căltuite. Senatorii puteri au decis ieri ca proiectul de salarizare unitară să fie dezbătut în procedură de urgență, opoziția a protestat acuzând că discuțiile vor fi unele formale. Suedia renunță la controlul actelor de identitate la granița cu Danemarca. Măsura a fost introdusă în urmă cu doi ani în plină criza migranților care luau cu asalt țările Uniunii Europene. În 2015, peste 160.000 de persoane au solicitat azil în Suedia. Acum autoritățile au dat garanții că ridicarea controlelor nu va duce la o creștere a numărului de azilanți. De exemplu, în 2016 nu au mai venit în Suedia decât 30.000 de persoane. Ridicarea controlelor se va face pentru trenurile, autobuzele și feributurile care vin din Danemarca. Marca, dar vor exista verificări mai stricte pentru mașini la granița cu Suedia. Știrile s-au presc aici deocamdată, dar informații găsiți și pe site-ul nostru știrile europa.fm.ro Ioana, mulțumim! Sport Luca Pastia! Bună dimineața! Meciul dintre CSU, Craiova și FC Viitorul din penultima etapă a pleofului Ligii I se va juca la Pitești, duminică de la ora 21.15 minute. Clubul Oltean dorea să joace la Severin și îi anunță pe suporteri că, din motive ce țin de logistica, producătorului media, Liga Profesionistă de Fotbal a hotărât schimbarea locației. Biletele vor fi puse în vânzare astăzi. Amintim, stadionul Ion Oblemenco este în reconstrucție, iar CSU Craiova a mai jucat în actorul sezon pe arena extensiv, lipsită de nocturnă, și la turnul Severin, stadion pe care are prioritate Pandurii Târgu -Jiu. Doar în ultima etapă, meciurile vor fi programate în aceeași zi și la aceeași oră. În r jucând deplasare la CFR Cluj sâmbătă, iar Steaua o va înfrunta pe Astra la Giurgiu luni. Sportivul român Andrei Ducov a câștigat medalia de argint la campionatul european de lupte libere de la Novisad. În finala categoriei 57 de kilograme el a fost învins de un 0 cu 9 la 0. La ediția precedentă, anul trecut, Ducov a fost medaliat cu bronz. Pe ultima treapta podiumului a urcat ieri Alina Vuc în competiția feminină la categoria 48 de kilograme. Luca, mulțumim pentru știrile din sport. Un caz inedit la Republica Fantastică România. Mergem în comuna Grajduri, undeva Vaniași... în Mie mi se pare asta tot un soi de muncă în folosul comunității pentru cei care au fost condamnați. Dar și pentru polițiștii de la postul de poliție, de la grajduri. E adevărat. Un, un caz inedit, spuneam. Imediat, în deșteptarea. Europa FM. Pe din apea heia Vântul care iar suflă în buzunar Masa care plină de pahare goale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 8 și 10 minute, hai că toată lumea așteaptă cazul de la Iași. Republica fantastica România la Europa FM. Judecătorii din Iași au pronunțat o primă sentință într-un dosar de corupție cu acuzații neobișnuite. Doi agenți de poliție au fost condamnați cu suspendare e adevărat, pentru că au folosit o metodă în afara legii, consideră justiția pentru a moderniza clădirea în care lucrau. Deci, lucrau la postul de poliție din comuna Grajduri și lucrau ca la grajd. Sediu de poliție era într-o stare avansată de degradare, relatează adevărul. În plus, postul de poliție, aici deci, din Grajduri, nu era racordat la apă, canalizare sau gaz, încălzirea făcându-se cu ajutorul unor sobe, pe lemne. Tradițional. Deci, polițiștii s-au gândit să facă ceva și după aia au fost acuzați de luare de mită. Ce au făcut? Au închis niște dosare ale unor cetățeni din comună care, în schimb, au renovat postul de poliție. Deci, deci un barter, au făcut da, un barter. Eu au condamnat direct la locul de muncă, asta au făcut. Pe cuvânt mă gândesc, sigur că e ilegal ce au făcut, nu pot să închizi dosare, dar vezi, justiție expedientă, justiție rapidă, au făcut chiar economii statului român. În primul rând că ei au renovat clădirea pe lor, în al doilea rând că nu s-au mai cheltuit bani cu procesul, cu nu știu Cheltuieli de șof. judecată. Da, da. cheltuieli de judecată, avocați, examinări, timp pierdut... Oare de muncă și așa mai departe Deci, Iar au lucrările, au costa, da, lucrările au costat sub 2000 de lei um, Deci cei doi cetățeni Respectiv comiseseră nereguri rutiere Ce au fost depistate de polițiști Scrofuloși la datorie Polițiștii au descoperit abaterile Unul dintre împricinați Condusese o mașină fără numere de matriculare Celălalt comisese o contravenție oarecare șoferul cu numerele, l-au prins și au zis, frate, e groasă, ai încurcat-o, conduci cu numere de matriculare expirate, pușcăriate, paște, nenorocire mare. Ce să fac șeful? Și eu au zis că trebuie să facă termoizolația la sediu poliției, așa că omul s-a apucat și a făcut lucrările de termoizolație la sediul poliției cu materialele sale, ca să nu fie sancționat de agent. Deci agenții l-au pedepsit, Ea termoizolează, mă, că nouă ne e frigă, Bun. Valoarea materialelor și a manoperei a fost calculată de judecători Potrivit minutei de condamnare la 1600 de lei Deci ăla ca să nu i se facă dosar penal Păi termoizolat Cum o fi termoizolată acolo cu materialele deci, lui? Îl i-l De făcuse contravenția Ăla a crezut că scapă mai ieftin Că valoarea lucrărilor a fost calculată de judecători la 300 de lei dar l-au pus să sa pe o fântână a, la că poate Păi, sigur, a făcut un puț să fie avut omul. Era de ăsta puțar, cum se zice, a făcut puțul și... Deci așa s-a rezolvat. Povestea echivalentul celor 1900 de lei investiți în sediul poliției din grajduri de cei doi polițiști a fost confiscat de judecătorii care au pronunțat sentința. Dar mă gândesc la, la contravenția, știi, care cine știe, nu pot să spui că trecuse pe roșu ca nu cred că aveau roșu în comuna Grajduri, da. dar făcuse Călca ceva. Linia, Așa, o treabă. Și i-au zis, ăla, aia, te lăsăm fără permis, nenorocitule, trei luni, asta e... Da, dacă vrei să ne ajuți, că uite în ce condiții. Stăm ca la graj de aici, la Poliția din Grajduri. Bine, ce fac imagine. orice. Bine, sapă fântână. Da. Mai bine Hai, nu mai bine... Mai... Nu mai bine îmi dai amendă. Lasă că merg cu bicicleta, știi? <laughs> Noi uh, nu vă condamnăm decât la distracție. Vă trimitem la Bran, două persoane, uh, un sejur de 3 nopți, un hotel de vis la Dolce Vita. Asta este premiul din această dimineață de la Europa FM în bătălia sexelor. Vă așteptăm la 1769 cu sms uri cu tarif normal în care să scrieți deșteptarea, numele vostru și orașul în care ascultați Europa FM. Iată-l, Besmaili, acum!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 Banca românească. Libertate la Bancomate. Câte familii atâtea obiceiuri de a face cumpărături? Pe 2 și 3 mai ai ceapă de porc fără os marinată la 16,99 lei kilogramul și ai prețuri speciale la toată gama de produse gilet, În plus, vină cu orice televizor vechi. Cumpără un produs din aceeași categorie și primești un cupon de cumpărături de până la 300 lei. Carrefour Pentru o viață mai bună.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 4 mai. oferta valabilă în limita stocului disponibil. Accesul în magazinele Metro se face pe bază legitimație de client. E Black Friday de primăvară cu prețuri de senzație în magazinele Media Galaxy și pe MediaGalaxy.ro. Între 27 aprilie și 3 mai, vino la Media Galaxy și pe MediaGalaxy.ro și ai 50% reducere la Blender Russell Hobbs Nutribus putere 700 de vați la numai 247 de lei. Grăbește-te! Stocuri limitate! MediaGalaxy.ro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 Cu făcut să fiu mai mult îndrăgostit, și am văzut N-a trebuit să te aștept o viață, tu nu m-ai anunțat că vii Nu știam cu inimă de gheață, ca mea se va topi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 Că mi-a plăcut și m-a Mi-a fost și fric De dragoste adevărată Mai mm -hmm. mm -hmm. M-ai făcut să-l până Să-mi dorește sufletul Cercat să mă opun, dar -am, putut. -am, vrut, am încercat să mă opun, dar n-am putut Îndrăgostit, de n-am Am încercat să mă opun, dar n-am putut Sufletul, tu, tu, să mai în redostit, Mergem la brand sau mergeți la brand dacă veți să câștiga bătălia sexelor peste câteva minute. Acum însă facem turul României. Turul României la Europa FM. Scandal mare într-o comună gorjane după ce primarul și a depus demisia, anunțând încetarea mandatului din data de 1 iunie. Nemulțumirile, să fie motiv de bucurie că și-a dat demisia primarul. Nu, pentru că e un primar de... bun, de ce? Nemulțumirile edilului sunt legate de faptul că nu se înțelege cu consiliul local, care nu i mai aprobă proiectele inițiate. Uh -huh. Vezi, dacă și domnul Traian Băsescu și ar fi dat demisia că nu se înțelegea cu consiliul local, istoria României ar fi fost cu totul alta. Da. Băsescu a avut Ba chiar, vezi mă ce înseamnă să fii politician, asta facem o paranteză. Deci Traian Băsescu în primul mandat a avut un Consiliu um, PSD. Împotriva. Deci total împotriva. Da. Și n-a putut să facă mare lucru, uh -huh. drept pentru care și-a bazat campania electorală următoare de realegere Fix pe, pe, asta. Da, pe uh, rugămintea, pe ideea, dați-mi Consiliul și a câștigat. Deci Traian Băsescu a transformat o situație dezavantajoasă atunci într-un avantaj. În fine, ca să revenim la comuna asta Gorjană, primarul și-a pus în cap consilierii după ce a inițiat un proiect prin care solicita reducerea de la 5% la 1% din salariul său ca indemnizație pentru aleșii locali. Aleșii locali nu primesc salariul consilierii locali, da. ci primesc o indemnizație care este de, mă rog, 5% și el a vrut să o taie. Proiectul n-a fost votat, firește, dar de atunci nicio altă hotărâre nu a mai fost adoptată de consiliu în acest scandal au intervenit și localnicii care a seară în re relatează corespondentul nostru Gabriela Mladin au fost un pas de linșaj acolo Eu Sper că la consilier, nu la primar. Linșeze pe consilier Gabriela, bună dimineața. Ce se întâmplă domne acolo și unde este toată povestea asta? Bună dimineața! Păi, cred că neînțelegerile între primari și consilierii locali sunt în multe comunități din România, aminteai chiar în capitală, da, pe vremea lui Traia Băsescu, dar, când era primar, dar cea de la Albeni este cumva specială pentru că ea arată interesul direct al aleșilor, adică ceva de genul totul până la bani pentru că, de fapt, asta s-a întâmplat când, cum spuneai și tu, când a fost inițiat un proiect de hotărâre de reducere a indemnizației consilierilor de la 5 la 1%, a ieșit mare scandal, care iată a dus la demisia primarului până la urmă. Da, de atunci, de aproape o lună de zile, toate proiectele de hotărâre care sunt inițiate numai și numai de primar au fost respinse. Deci în 28 aprilie, Ion-stan, primarul din Comuna Alben și a înregistrat demisia la primărie, urmând ca acest demers, acest document să ia de acest document să ia cunoștință consiliul local. Până acum consilierii nu, nu s-au întrunit pe acest subiect, însă seară, a fost o ședință extraordinară. Ea nu s-a putut ține, pentru că peste 100 de oameni, și sunteți uh, oameni cu experiență, uh, da. imaginați-vă, da. 100 de oameni într-o sală furioși. mică să intre, <laughs> intre în, uh, într-o ședință, într-o sală foarte mică, au intrat pur și simplu în plen peste consilier. A ieșit un scandal total în care localnicii își apărau primarul, iar consilierii încercau să explice că nu pot trăi cu suma de 50 de lei pe lună. Pentru că, fiind o comună mică, fiind un salariu mic al primarului, evident, cei 5%... Dar de ce, primarul, domne, să le taie? de ce vrea primarul să le taie banii consilierilor? Uh, primarul a motivat că uh, consilierii nu au activitate, pe de o parte, iar pe de altă parte uh, nu, merită, nu merită mai mult. Uh, nu, există buget, uh, nu există buget care să-și permită până la urmă. 11 consilierii sunt la albeni dar și-a făcut el un calcul și a zis luați bani prea mult. 300 de lei pe lună este prea mult pentru uh, ceea ce faceți. Nu mergeți în comună să vorbiți cu oamenii, să culegeți uh, din teritoriu problemele, astfel încât să veniți aici, să inițiați proiecte. Uh -huh. Și a făcut un calcul și a zis nu meritați mai mult de 50 de lei. Uh -huh. Curajos, naiv, habar n-am cum este acest uh, primar, cert este că e un scandal monstru în acest uh, moment la Albeni, pentru că el -a, nu s-a finalizat. A uh, fost solicitată aseară și poliția. <laughs> Însă nu au putut interveni pentru că ședințele Consiliului Local sunt publice, după cum știm, poate participa oricine. Și plus că nu puteau Un intra în sală că era preaglomerat, presupun. Exact. Un consilier și-a dat și el demisia, iată seară, încet, încet poate renunță consiliu. Nu știu cum se va final, finaliza acest, acest scandal. A intervenit și prefectul, care a promis o mediere între primar și consilierii locali, dar până atunci se pregătește un meeting de susținere în comună pentru, pentru primar, așa că vreau da. să se finalizeze acest scandal foarte, foarte repede. sunt. Da. Doar atât vreau da. să vă spun, singurul primar pe care îl are UNEPR în județul Gorș. Și iată... Fost um... UNEPR, că acum este PMP, este al lui Traian Băsescu. Uite că a venit vorba chiar cum s-au legat lucrurile ce exemplu dau oamenii ăștia, ce exemplu dau primarul în alben. Sigur că e altă structură de putere, dar imaginați, domnul Zafiu, cum ar fi ca președintele Camerei Deputaților să le spună deputaților nu meritați banii pe care îi luați. Nu veniți la muncă, absențe peste absențe, votați numai prostii, dar da? în general ar trebui să uh, vă tai salariul de 5 ori. Adică Greu de imagina decât... totuși, da. ca președintele Camerei Deputaților să facă asta. Da, poate, poate. Wic -a! Wic -a! Wic -a! spectarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM. Noi ce azi? La întrebarea asta Adihödean are întotdeauna răspunsul de bun gust.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 39 de minute Avem un premiu de dat în această dimineață Și ne ținem de cuvânt În bătălia sexelor 3 nopți la hotel Dolce Vita din Brand, Pentru două persoane Un premiu oferit de Europa FM și Năotur Încercăm cu Ionela din Călăraș Bună dimineața Ionela da, da. Deci, Bună dimineața Ionela mai, mai, cu... mai cu viață Viață, da Ionela da, da. Așa, așa. Eu știu, Ionela din călărași e plină de viață Să știi da. Cunosc, nu știu, cred că e ceva cu călărașul ăsta Da, și Ion din zernește cu noi Bună dimineața, Ion! Bună dimineața, bună dimineața! Salut, Uite, salut! Ca azi avem Ion și Ionela Hai, Ion ah. și Ionela, care începe? Man. Ion! Ion, Ione, cum se numesc laturile mici Ale unui triunghi dreptunghic? Aoleo. Hai. catete! <laughs> catete! <laughs> da Ionela? Da. Cărei figuri geometrice îi aparține ipotenuza? Triunghiul întreptunghi. Uh, e... Hai am început bine. Deci triunghiul întreptunghi <laughs> care catete și ipotenuza. Stai mă puțin, Vlad. Da. e da, da. dimineață... Ion, nu e așa ușor. Nu. Ion, Da. atent, concentrează-te. Ține-te bine. În ce oraș spaniol se află catedrala Sagrada Familia? Madrid. Barcelona. Barcelona Ionela Ionela Cine este arhitectul Faimoasei Catedrale Sagrada Familia Din Barcelona? Nu Antonio Gaudi, Gaudi. Egalitate perfectă Dacă vreunul dintre voi Răspunde <gri> Câștiga Da Ion Domnul da. Ion Așa da, da. Cum, cum îl cheamă Pe templarul Care îl creează Pe Pinocchio Tata lui Pinocchio Cum ar veni și mama, și tatăl și mama. Să nu facem confuzii, da. deci tăticul Pinocchio numele lui este. Amul mult, nu. Ce pe to! Ionela, da șansa ta. Răspunzi, că În ce poveste? Un vreș de fasole fermecat crește până deasupra norilor. În ce poveste? Da, da. Un Jack, și vrej... Jack și Vrejul de față. Iese! Bravo, Ionela! <laughs> Bravo, domnule! Vezi? Important e să știi când trebuie. Exact! Nu să știi tot. <laughs> Ioane, Ioane, îți mulțumesc mult! Ioane, Felicitări! <laughs> nu, mai, bine. Nu, mai bine, la revedere! La revedere! Ionela din Călăraș, felicitări, ai că câștigat! Mulțumesc! Ce de asta, te așteptai? Ai câștigat trei nopți la hotel Dolce Vita din Brand pentru două persoane, un premiu oferit de Europa FM și Neotur, agenția de turism care îți stă la dispoziție cu servicii de încredere. Vacanța ta e acum cu Neotur. Distracția plăcută, Ionela! Mulțumesc frumos! Mulțumesc! Cu, cu cine pleci? Cu soțul, bineînțeles! Cu soțul, dar te-ai gândit un pic, Bine! Ion din care Era, era critica, întârziere ca pe linie. Ion s-a dat dabătut, practic. Știi că el scând lângă Bran la zărnei. Da, Na, ce? Eu Na, am, am tot -a fost acum. aici. <laughs> Strângem echipa, stabilim atacanții, nu există rezerve. Toată lumea intră în cantonament la iarbă verde. Fluirul de start se dă la Petrom din 8 mai. Europa FM Pe aceeași frecvență cu tine. hai, In a life of two, let's make one. Listen. I know I made some mistakes, got some troubles in my mind. But I know I can step on the brakes, and everything will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 You never let me down You never let me down I know I made some mistakes Got some drivers in my life But I know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 Can making you stay, stay, stay, love is what I feel when I look at you <laughs> And this is the day, move you, run away, and let me down Love is the way, I'm making you stay, love is what I feel when I look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 You never down You Love is the way, 8.46 de minute Am văzut un reportaj de neuitat la Digi24 Reporterul Bogdan Ognaru descoperă o mașină în București pe bune, undeva în București, reporterul Bogdan Ogdanu -o descoperă o mașină abandonată de poliție. Mașină abandonată de poliție care, în care, ce să vezi, se adăpostesc polițiștii ca să nu-i <laughs> Bine, sigur, acum, săracii pe vremuri aveau caschetele alea mari, mai ajutau la ploaie. Păi și nu mai au da. caschetele? Au schimbat... Acum, mai sunt alea de pe vremuri când eram noi mici-mici. Sunt caschete mai mici. Un Logan, deci este un Logan de poliție. Așa. Un Logan ruginit cu tablăle de pe el. E chiar mașina de poliție inscripționată ca atare, mașina poliției, dar care nu mai funcționează. Jantele sunt ruginite, cauciucurile sparte, boarele de protecție sunt legate, sunt cu sute, cu sârmă. Auzi descrierea ta, pare o mașină funcțională de poliție. Nu, este o mașină abandonată de poliție, poate că n acte funcționează ca funcțională, dar nu și ce să vezi, poliția Capitală a decis să lase acolo mașina Tocmai ca să aibă polițiștii unde să se adăpostească atunci când sunt în misiune în zonă și e vreme proastă. Ce țisăi să era pe capet burtania deci sau polițiștii ce polițiștii nu par tocmai fericiți mă rog eu un polițist care deschide portiera arată ce e înăuntru povestește că vara trecută colegii au făcut purici de la deja cu tine pavă deci au făcut inclusiv purici de acolo Da, da și puriceia cu ce au venit da. Sau cu cine cu câini <laughs> cu dinamo <laughs> da mai faci polițist și cum e să fii ciupit da ciupit câte da. un pic câte un pic băi asta e nu vrei să fii pielea polițistului când sunt purici prin preajma E adevărat ceasă? Da. Iar da. Iarna polițiștii care foloseau mașina asta Abandonată drept uh, adăpost S-au încălzit Păi zic că oamenii străzi S-au încălzit cu aerotermă Cu aerotermă adusă de unul de acasă Și băgate au adus și un prongitor și au vorbit cu un vecini și le-a dat curent. Auzi, mașina e aproape post de poliție acum. Da, da. Deci îți dai a la ușă. Ne da și nouă un par cu apă. Da. Da, și da și un pic de curent. <laughs> Cum curent? Păi avem prelunjitorul asta, să ne încălzim și noi, știți, vă păzim. Da. Nu are benzină mașina evident, pentru că, ce să vezi, am aflat și eu... La poliție, benzina se dă în funcție de numărul de kilometri, par... de kilometri parcurși. A, și atunci dacă asta? Da, Dar nu înțeleg logica, adică cum să parcurgi kilometri dacă n-ai benzină, știi? Nu înțeleg cum începe, deci cum e declanșat de procesul. De la tine. Întâi împingi mașina de vreo 5 kilometri, primești pentru 5 kilometri și după aia iei în avans. Și tot așa, Și da. garantezi, adică exact. fac 100 exact. de kilometri mai. Exact. Bun. Nici stația nu merge, evident, că n-are curent. Și mergem în la mașină. Nimic nu merge. Se deschide portiera, se deschide. Eu o portier, am văzut că se deschide. Așa. Și poți să stai înăuntru, sunt niște scaune, cu purici și vara, iarna nu. așa, iarna nici purici nu stau <laughs> Da, da, da, da, da. Da, și colegul de la Digi cere poliției capitalei să precizeze ce e cu mașina asta abandonată și poliția dă următorul răspuns oficial. Citez. Autoturismul din cauze este scos din sistemul de patrulare și este utilizat ca spațiu de odihnă și depozitare pentru cei ce execută misiunea ca punct fix de supraveghere. S-au optat ac pentru această variantă pentru a crea polițiștilor aflați în executarea atribuțiunilor de serviciu, locația la care faceți referire, condiții minime de protecție pe timpul unor condiții S-au nu mai bine le dădea o umbrelă? Da, adică ideea... Hai, ce, cum facem? Putem să cumpărăm o chieretă? Sau ce, avem ceva vreo rablă? Da. Hai, aruncă o pe acolo și să stea înăuntru. Parchează-o. Parchează-o da. pe aia acolo. Mă, totuși, un pic de demnitate pentru angajații tăi. Zău, pe bune, eu înțeleg că n-aveți bani, chef. dragi șef din poliție. Înțeleg că e greu cu bugetul și cu astea. Dar cum să puneți oamenii să stea într-o mașină abandonată? Ce asta, frate? Ce respect să ai față de organul de ordine și siguranță și încredere, condițiile în care stă la într-o într mașină abandonată. Băi, cea mai sigură mașină, una peste alta, da, adevăr, de siguranță că... și încredere. E ca ceasul care stă, măcar de două ori pe zi arată ora fixă. Exact. Asta da. cu încredere mai mai un pic de lucrat, dar la da. siguranță... Dar sunt niște uh, parcuri de astea de mașini, second hand și cimitire de mașini, de unde mai pot fi luate uh, spații de odihnă și depozitare <laughs> pentru polițiști. Da. <laughs> <laughs> Dacă știi ști că pot visa Mi-aș visa din nou iubire M-aș visa din nou îndrăgostit Fermecat de chipul tău Dacă știi ști că pot uita mi uita nefericire Cea din clipa în care am plecat Fiecare în drumul său Dezleagă-mă de tine dezleagă de noi Să poți să mai iubești odată, deschide-mi minima și faci -mi cel mai frumos cadou. Deschide-mi minima cu dragostea de altă dată, deschide-mi minima să poți să te iubesc din nou.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 să mai iubesc o deschide minima și fă-mi cel mai frumos cadou. Deschide minima cu dragostea de la Te Deschide minima, să poți să te iubești din nou. Să mai iubesc o deschide-mi nimma și faci cel mai frumos cadou. Deschide-mi nimma cu dragostea de altă dată. Deschide-mi să poți să te iubesc din nou. Deschide-mi minima, să poți să te iubesc din nou. Deschide minima, holograf în dimineața asta la Europa FM8 și 53 de minute. Bune știrile astea cu polițiștii din această dimineață. Unul din ascultătorii noștri, Elena mai exact, a făcut da. o combinație între Republica Fantastică și știrea de mai devreme. Când îi vor prinde pe, inf pe infractori, poți să-i oblige să o termoizoleze. De mașină, e vorba, înțelegi? Și atunci au rezolvat și problema. Dacă îi pun și benzină... Da. Să o lasituiască, să o refobsească, da. să facă mireasă, domnule. Da, Ce să fie care va să-i plătească și RC și să-i dea drumul mai departe. Foarte bun. Muluminte are multele. 8 și 53 de minute avem radio voting după ora 9. Am ales o piesă lansată la începutul anului. Știu că o să vă pară curios, dar a fost lansată la începutul anului. A trecut printr-un concurs. Da. Dar vrem să facem și noi propriul concurs. După ora 9, după știri. Hai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 Milan, sănătate mai bună pentru o lume mai bună. Ascultă la radio cu Andreea Esca la Europa FM. Atunci când nu mai vedeam luminița de la capătul tunelului, de fiecare dată mi aducem aminte de câte un client care s-a confruntat cu o situație asemănătoare, și momentul respectiv oarecum creștea încrederea și în bărbatul Gașpar, nu doar în terapeutul Gașpar. Ce să fac și ce am zis o <laughs> cu Știi, să faci și tu ce zice sau ce face preotul. Putem învăța foarte, foarte multe noi terapeutuți de la clienții noștri. Aha.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 Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri. Vreme deosebit de caldă pentru începutul lunii mai. În toate regiunile, maximele vor fi cuprinse astăzi între 20 și 28 de grade. Averse și descărcări electrice apar după amiaza în vestul și norvestul țării, zona de munte și pe arii restrânse în centru și nord-est. O zi foarte caldă se anunță pentru București, soare și o maximă de 27-28 de grade. Toată conducerea executivă a societății CFR Marfă în frunte cu fostul director general Mihal Mihuț Crăciun este vizată de ancheta DICOT. Toți directorii sunt implicați în gruparea infracțională vizată de perchezițiile care au loc în această dimineață în București și în nouă județe, spun procurorii DICOT. 6 milioane de euro este prejudiciul calculat de anchetatori. Detalii ne aduce Elena Tudor. Descinderile au loc la sediile CFR Marfă, dar și la locuințele unor angajați, inclusiv la persoane din conducerea societății și la mai multe firme private. Suspecții vindeau vagoane de tren pe post de fier vechi, deși ele sunt confecționate din oțel de calitate superioară. Diferența de bani era introdusă într-un circuit financiar complex și ajungea în cele din urmă în buzunarele angajaților CFR Marfă, dar și la firmele implicate în această afacere. Membrii grupării sunt bănuiți că ar fi subevaluat bunurile din patrimoniul societății cu prilejul operațiunilor de vânzare-cumpărare două. 1.450 de vagoane destinate casării, facilitând astfel traficarea în folosul unei firme de colectare a deșeurilor feroase din Călăraș și a diferenței rezultate între valoarea reală și cea subevaluată a bunurilor casate. Astfel au reușit să aducă societății CFR marfă un prejudiciu de peste 6 milioane de euro, anunță Poliția Română. La Senat, în Comisia Juridică se astăzi dezbaterea legii grațierii. Aleșii au convenit să prelungească termenul de analiză pentru a evita adoptarea tacită a documentului. Andrei Paleune explică. Săptămâna trecută, senatorii juriști au adoptat mai multe amendamente, printre care cele privind grațierea pedepselor de până în 3 ani, reducerea cu 3 ani a pedepselor de până la 10 ani, înjumătățirea, pe... înjumătățirea sentințelor pentru femeile însărcinate și grațierea totală a pedepselor pentru persoanele care au împlini 70 de ani. Senatorul Traian Băsescu anunța ieri că va insista să fie găsită în plen o soluție pentru toate mamele condamnate. Parlamentarul Mișcării Populare militează pentru grațierea acestora. La dezbaterile precedente din Comisia Juridică propun nera a fost respinsă. Proiectul legei grațierii colective a unor pedepse a fost inițiat de socialdemocratul Florin Iordache, fost ministru al Justiției, cel care a promovat controversata ordonanță 13, ce a generat proteste de stradă care l-au forțat să și dea demisia. Ministrul Educației este hotărât să simplifice manualele și programele școlare, se dorește eliminarea celor elemente care le încalcă peste le încalcă peste măsură, a declarat ministrul Pavel Năstase la o dezbatere organizată ieri cu ocazia Zilei Naționale a Tineretului. Vrem să simplificăm aceste manuale în sensul bun al cuvântului, adică nu vrem să renunțăm la conținuturi din manuale care se pliază foarte bine pe zona de competențe care au stat la baza realizării acestor manuale, dar vrem să eliminăm toate lucrurile redundante care încarcă foarte mult aceste manuale. Pavel Năstas a vorbit și despre un proiect pilot al Ministerului Educației privind combaterea abandonului școlar, proiect care ar putea fi dezvoltat la nivel național. În cadrul Ministerului avem, spre exemplu, un proiect organizat împreună cu UNICEF în județul Bacău, care a dat rezultate foarte bune. Fiecare copil care abandonează școala este un caz aparte. Unii se asemănă cu ceilalți, dar din punct de vedere uman, din punct de vedere psihologic, fiecare copil care abandonează școala este un caz special. Elevii claselor a patra încep de astăzi testările naționale cu proba la limba română. În Franța, legătorii așteaptă duelul prezidențial televizat programat în această seară între finaliștii campaniei prezidențiale, moderatul Emmanuel Macron și naționalista Marine Le Pen, lidera extremei drepte. Apartenența la Uniunea Europeană a fost subiectul discutat în ultimele zile de campanie. În timp ce Emmanuel Macron, favorit la câștigarea alegerilor, insistă pe nevoia de reforma spațiului comunitar după Brexit, Marine Le Pen vrea un referendum după modelul celui de anul trecut din Marea Britanie. Ieri cinci persoane au fost arestate în mai multe zone din Franța. În cadrul unei operațiuni antiteroriste, măsurile de securitate sunt sporite pentru că se apropie turul 2 al alegerilor, duminică pe 7 mai. În sara zilei de 20 aprilie, înaintea primului tur la Paris, un bărbat a deschis focul asupra unor polițiști, ucigându pe unul dintre ei. Iar un tribunal din Londra a condamnat ieri la 8 ani de închisoare un britanic simpatizant al grupării stat islamic. Bărbatul din Cardiff le consultanță online teroriștilor din întreaga lume. Aici data ne reauzim cu alte informații peste o oră. Ioana, mulțumim! Sport Luca Pastia! Bună dimineața, Real Madrid a învins-o cu 3-0 pe rivala concitadina Atletico în prima manșă semifinalei Ligii Campionilor. Golurile au fost marcate de Cristiano Ronaldo, care a deschis scorul încă din minutul 10, iar în ultimele 20 de minute a mai reușit o dublă. Atletico a trimis o singură dată mingea pe spațiul porții adverse. Aflat la al doilea hat consecutiv în ligă după cel cu Bayern München, Ronaldo a ajuns la 10 goluri în actualul sezon și mai are nevoie de unul singur pentru a legala pe cel mai bun marcator al ediției, Messi. Starul portughez ar putea deveni astfel pentru a cincea oară consecutiv golgheterul Ligii Campionilor, ceea ce ar fi un nou record. Diseară se va juca meciul tur al celeilalte semifinale, a Semona co Torino. Manșa secundă este programată săptămâna viitoare. Simona Halepo va întâlni pe Ioana Conta în primul tur al ediției inaugurale a Tiebreak Tense la Feminin. Dacă va câștiga, ea ar putea juca în runda următoare cu Maria Șarapova, stabilit tragerea la sorți. Scurta competiție, fără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 Europa FM Pe aceeași frecvență cu tine Europa FM. Știm deja cine ne reprezintă la Eurovision În săptămâna viitoare o să aibă loc semifinalele Și după aia finala în care sper să ajungem și noi Astfel încât să avem la ce să ne uităm Sau noi... de ce să ne uităm Noi, noi România a... Da Noi România de să ajungă și ei nu? Ilinca și Alex Florea ne vor reprezenta la Eurovision, concursul are loc la Kiev. Din câte știu ultima oară când am fost la Kiev, am fost cu Sistem și Luminița Angel. A, credeam că <laughs> iar când am fost noi. Nu, nu, nu, nu, nu. Și n -a, n- a fost rău, loc cu 3 sau 4, nu mai știu exact. Da, ultima dată când am fost la Kiev, erau fete foarte drăguțe la Chiev. Da. Uite, eu n-am fost la Kiev decât prin reprezentanți. <laughs> uh, bun, la Kiev mergem cu Ilinca și Alex Florea. Piesa lor se numește Yodelit, e o compoziția lui uh, Mihai Alexandru tu soț Nicolei, ca să-l vizualizezi. Ce? Să mai gata, mi-e clar. Ați e clar despre <laughs> e dar... Nu știu cum e cu piesa, dar Elinca e foarte drăguță și ea. Uh, piesa, nu știu, asta vreau să aflăm de la ascultători Europa FM. Dacă le place sau nu piesa asta până la urmă. Am văzut că uh, piesa s-a calificat și ne va reprezenta după ce a primit vreo 10.377 de voturi din partea celor da. care s-au uitat la TVR în momentul finalei. Din peste 30.000, 31.684 de, de voturi, uhum. o treime practic au votat cu piesa asta. Și e curios acum să vedem printre ascultătorii Europa FM dacă găsim da. oameni care să le placă sau să nu le placă piesa. E un fenomen acest Eurovizion, că dacă întreb toată lumea a, Eurovision, ce prostie! Iar TV o face recorduri de audiență când difuzează finale. Nu mai e chiar așa ca pe Hai, vremuri. Pe bune? Erau foarte tot partimi. Da. Dar eu zic că, mă rog, hai să vedem Hai să vedem 037 206 -9599. Vă așteptăm peste 3 minute să ne sunați Și să ne spuneți dacă vă place piesa cu care Mergem noi la Eurovision anul ăsta Yodelit se numește Ilinca Și Alex Florea În deșteptarea la Europa FM hey. Hey. Oh, you That makes you glow You always run away You always say no to the right things Don't try to hide the light inside of you Today might be the day when you make it, baby So bring it on, bring it on I'm a dreamer If you don't believe it Come and see me, I will teach ya If you never try you never be alive You are gonna miss I don't describe Accused of being so confused, of doing all this work you really don't want to be doing. But you'll be fine. It's time to feel alive. Start from reaching for the stars and keep on moving. So bring it on, bring it on, I'm a dreamer. If you don't believe it, come and see me, I'll teach you. If you never try, you'll never be alive. You're gonna miss out on this ride. a să vedem. Iodă, Ilinca și Alex Florea pleacă deja la Eurovisión. că adică noi nu schimbăm nimic în clasamentul ăsta. Nu facem decât să vă întrebăm pe voi dacă vă place sau nu piesa cu care plecăm la Chiev. Ștefan, bună dimineața! Bună dimineața, nu mulțumesc, nu merită, să măcar niște post-me-ați bune care vede. Am inteles, nu ti-a plăcut. Bun. Gata. Bun. Bine, Ștefan, îți mulțumim tare mult uh, pentru uh, iodul Nicolae, bună dimineața! Bună, bună Nico! Bun, uh, uh, sa, vă salută dreis. Să trezi, salut. Sa salut. Uh, de deci ce Da, Și domne. Avem mondat de la Da, foarte e bine, o drăguțo. E unul la unul, hai să vedem ce se întâmplă mai departe. Ia. Uh, alo, bună dimineața. Alo, Alo. Bună dimineața. Mihai Mihaila cu noi. Bună dimineața, Mihaila! Bună dimineața, o mare da, din partea mea. Ia, uite, domne, cu îi place. place se poate. <laughs> Mulțumim, Mihaila. E și Mihai, bună dimineața. Mihai. Uh, reprezintă Germania piesa asta sau România? România, România. A, ah, interesant. Mai domne, stem internațional, multiculturalism, <laughs> avem președinte neam, păi, da, ce uite, să mai discutam cu Luca acum că poate îi prindem pe nemți. Da, poate îi prindem pe puncte. nemți. Dacă Azi, două, da, da, da sau nu? Nu. Bine, data viitoare ia deci... să cântăm ceva cu Moroșavo. 12 blatu cu Austria, nu o le dar zile. <laughs> bine, mulțumim tare mult lui Mihai, Maria, bună dimineața. Bună, bună Marie. Dimineața. Bună dimineața. Bună dimineața, dragilor. Bună. Nu, categoric nu, nu. nu îmi place yo de. Da, voi votați de nu. noi, noi am votat. Nu ne reprezintă. Eu n- -am, eu n-am votat. Pare foarte bine. rău la întrebarea dacă ne reprezintă, dacă Lasă, vă place. Doamne, fata am Nu îmi place, nu ne reprezintă, nu îmi place. Nu vreau. Gata, mulțumim, vrei să... Maria. Bogdan, bună dimineața! Bună dimineața! Să uh, Ia să vătez un da, chiar da. dacă la, când a fost concursul, nu am votat că asta, am votat o altă piesă. Ce piesă Asta reprezintă România. Nu mai știu care, sincer, era una care chiar a fost interesantă. Uh -huh. În schimb, asta e, asta am câștigat-o, asta trebuie să o reprezintă România, deci un da, toți noi. Da, domnule, să o susținem până la capăt, da. nu? Da. Așa cum la fotbal susținem orice echipă, Asta. mergem mai departe, indiferent cu cine ținem. Da. Cristi, bună dimineața! Bună, bună dimineața! dimineața. Zic că are șanse piesa, mie îmi place. A, îți îți place șanse? nu? Da, e eu, În primele eu, 10. Oricum trebuie să ieși cu ceva în evidență la Eurovision și tip asta o să iasă cu efectele acelea scoate pe gură. Da. da, da, stai că poate dăm un iodăl mai zdravă în mai încolo. Teo, bună dimineața! Bună dimineața! Salut! Am. Ia zine. Am avut și piese mai slabe prezentă la Europa. E adevărat, și deci da? A? Eu zic că nu prea am avut ce alege, și o piesă destul de ok, comparativ cu alte date. Bine, uh, Nico, bună dimineața! O să fie de la mine un Da, da. Un da. Bună! Stai că acum, uite, urmează, nu știu cum se... E, aici scrie Nicoleteta. Cred că Nicoleteta. e Nicoleta, Bună dimineața! Bună! Nicoleta, bună, dimineața. bună dimineața! Bună! Bună dimineața din Brașov, un categoric nu. Bună. Nu reprezintă nimic, nu are o linie melodică normală pentru un concurs internațional. Da, am înțeles. Bine, gata, nu mai facem nimic atunci. Am înțeles. Putem să o oprim? Da, nu! <laughs> Maria, bună dimineața! Bună! Marie! Alo! Maria Maria Nu e Maria, e altcineva Cine e pe linie să spună alo? Cine e? Uite acum e Alina Alina, bună dimineața Bună o întrebare Auz, dar ale celor de la sistem ne reprezenta. oare pe noi ca sară și tipătele alea Că parcă eram tare mândri când au câștigat da dom'le, să o susținem Care voce frumoasă, fata? Fumă frumoasă melodia Bravo, Alina, mi îmi place cu tine Și dacă vreodată ai să lancezi vreo pieță, te susțin Da Super. Și în loc de butoaie să se ducă cu damigene, că alea ne mai... Așa Doamne, ne nu știu, rob, url, fac orice. Dacă mă gata, mă Te scriu. susținem din toată inima. Te așteptăm, te... vrem să te vedem la Eurovision la anul Alina. Maria, bună dimineața! Alo? Să Da, acum da. Din amic, cu vocea vă sun. Bună! Uh, părerea mea este că era un concurs. Ce era? Scuze, un conc... Părerea mea este că în concurs erau melodii mult mai bine gând... bune. Da. Am spus părerea Care dintre mea. Ele? Care dintre ele? Gândiți-vă la Ana Maria Mirică cu spunem -mi ce să fac. Gândiți-vă da. la... Păi uite, mă uit pe clasament. Acum piesa aia a ieșit ultima. Da, forfe... da, da, da. Dar asta, vă spuneți, dumneavoastră ceva? Da, că... Nici... Nu că mai a, gata... da. a câștigat. Da. Deci... O susținem sau nu da. o susținem? Ce să facem? Da, a câștigat. Dar ne-ați deci... întrebat dacă ne place. Deci... Așa, ne place? Deci nu. A, nu. Ce surpriză. Foarte bine. Mulțumim cinci, Maria. Da. la 5 la cinci în momentul ăsta este scorul. duce Domne cu Ioanul asta român. Elena, Elena ești nire cu noi. Bună Elena. Bună dimineața. Bună. Urâtă, cu spune Danea noastră. Deci o susținem. E mică de aia noastră, gata. asta e viața. Elena, bravo. Da. Dorin, bună dimineața. Bună, bună dimineața. Bună noastră, Ce mișto a da. fost asta. Ia zine Dorin. E, e o piesă drăguță, având în vedere că în ultimii 10 ani au câștigat mai piese ciudate mai puțin în ultimii 2 ani. Da, dacă e link, aș lasă barbă, crezi că are o șansă? Ah, nu merge, nu merge, nu merge. Dorin, mulțumim tare mult. Da. Amalia, ești cu noi, bună dimineața. Bună. Bună, Maria! Alo? Bună, Maria! Alo, alo, bună dimineața! Te rog! Un nu, un mare nou. este nu. o pastișă, este o imitație total nereușită a cântecelor piroleze. Ce mai e original în ziua de azi, dar am trecut un nu. 9 la 6. Deci luăm un, un mare nu, vă luam un nu, 17-18. E bun și ăla! <laughs> Auzi, Auzi? Uh, cum? Uh, amalia, da? asta mergea mai bine? Aaa! Da? Asta păi, original, ai zis că e departe de original. A, ah, nu, dar acele raulite sunt exact din Tirol, din alți Tirolezi. Am înțeles. Ascultă Hai Hans să vorbim Langlois. și cu Marius. Marius, bună, bună dimineața. La la bună ta. Ta. Salut. Uh, reprenul este ușor bavarez. A, El cântă în engleză da. și noi suntem români. Da, deci asta e rău. Asta no? e. Da. și concursul este Eurovision. Da, e la da. în Ucraina la 10... ca nu ca perete, nu? Da, -am no, ok, deci e dat sau nu? Nu, no, Nu no, clar nu. Deci... No. No. e scorul Vlad? Stai, 9 la 7 9 la 7 pen Pentru nu? Da. da, bravo, domnule. ar fi cred... Bravo Să-i susținem Săptămâna viitoare În semifinale Și după aia în finală Ilinca, măcar mustăți Lasă-ți ca să înșoasă nu, nu, nu, nu, nu Ce păi are cum domnul să... niște mustăți de la pe oala așa Păi și lasă Alex Are deja Alex Nu, are... Alex trebuie să fie Pe partea cealaltă A, Cu bluj de aia schini 9 și 18 minute Mulțumim pentru voturi Avem un super concurs Peste câteva minute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 to Saturday and jumped out of bed and put on my best suit. Got in my car and like a jet all the way to you. Knocked on your door with heart in my hand to ask you a question.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 You say I'll never get your blessing till the day I die Double up, my friend, cause the answer still not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 Magic și rude, 9 și 27 de minute, puneți mâna pe telefoane, urmează un concurs la Europa FM, la Bursa de Valori București e ușor să devii investitor. Transacțiile la Bursa de Valori București se realizează printr-un intermediar, un broker. Ia, iată care sunt primii pași ca să tranzacționezi și tu la bursă. Pasul 1, Vlad, fii atent. Îți alegi unul sau dacă vrei mai mulți broker din lista, lista de brokeri autorizați de autoritatea de supraveghere financiară. Pasul 2, îți deschizi un cod... Cont la bursă. Pasul 3. Alimentezi contul și încep tranzacțiile. Contul trebuie alimentat cu bani sau poate include acțiuni moștenite sau obținute din marea privatizare în masă din anii 90. Mai acțiunile la? Da. Da, uite, vezi, ești investitor, poți fi investitor Bursa de Valori București și Europa FM te invită la concurs așadar Poți câștiga pe loc 100 de euro pe care poți să-i folosești, de exemplu, și la prima ta investiție la bursă Un kit complet de investiție de la Bursa de Valori București și alte surprize oferite de grupul financiar Banca Transilvania Sunați-ne la 0372069599, număr cu tarif normal și răspundeți la o întrebare Asta e primul pas Înaintea celor trei despre care am vorbit mai devreme, Dumitru e cu noi. Bună dimineața! Bună dimineața! Ce faci, Dumitru? Bine! spune care e primul pas pe care trebuie să-l faci ca să investești la bursă? A, îți alegi unul sau, dacă vrei, mai mulți broker din lista de brokeri autorizat de Autoritatea de Supraveghere Financiară. Mamă ce am învățat! Băi, băi, Dumitru, de unde și toate astea? Am uitat pe site-ul vostru și am citit uh, regulamentul concursului. Cu ești pe site deja și ai învățat toate astea. Bine Dumitru, bravo, Hai. felicitări, uite, atunci meriți. Ai câștigat 100 de euro bani pe care îi poți folosi inclusiv la prima ta investiție la bursă, un kit de investiții de la Bursa Valori București și alte surprize oferite de grupul financiar Banca Transilvania. Cine spune că tu nu poți fi investitor? Vino la Ziua Națională a Investițiilor în Promenada Mall pe 14 și pe 15 mai ce află detalii despre investițiile la Bursa de Valori București în orice moment pe site-ul primainvestiție.ro. Diversitatea lucrează pentru tine la Europe FM.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 este Black Friday de primăvară în magazinele Altex și pe Altex.ro. Vină între 27 aprilie și 3 mai la Altex, numărul 1 în România la categoria aspiratoare și iați aspirator cu sac Dirt Devil cu un consum redus de energie, aspirare, podere dure, clasă A și 60% reducere la numai 199,9 lei. Altex. De ori diferența la toate produsele.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 Trebuie să mă duc chiar la toaletă. Pe Zica din nou a încercat noul produs uronat gold.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 în ultimul moment. Normal. Bine, domnul Safiu, bravo, știrea bravo, un polițist din Oradea opri circulația rutieră într-una din cele mai aglomerate intersecții din oraș pentru a permite unei familii de rațe să traverseze în siguranță strada. Felicitări, mi se pare formidabil, ne civilizăm astea să știri pe care le vedeam venind numai din vestul civilizat. În sfârșit ci în România, bine că nu era o familie de melci. Totuși, iar dacă erau rați ardelenești, cred că oricum a durat foarte mult să traverseze strada. Da, domnule câtă răbdare S-a întâmplat în sensul giratoriu din apropierea Colegiului Național Emanuel Gojdu în centrul orașului Horada. Rața și bobocii ei au venit de pe spațiul verde și s-au îndreptat spre apele Crișului. Repede în cetișor, na canaca pânga pânga cu iar grățuștele. Deci cum ar veni? Un curcan a ajutat niște rațe să treacă strada. <laughs> Bravo, domnul. Să trăiți. Felicitări. Momentul a fost filmat. Familia de rațe, cum spuneam, trecea prin sensul giratoriu și când vieții bobocei, unii dintre ei, n-au reușit să urce peste bordură, polițistul i-a ajutat împreună cu un trecător să urce pe trotuarul dinspre colegiu. Deci au traversat neregulament. Cum ar veni așa? Rațele se angajase în traversarea neregulamentară a strezii, dar polițistul a dat dovadă de flexibilitate. Și în sfârșit, Ministerul Afacerilor Interne a și dezvăluit cine este polițistul care a ajutat familia de rățuște. Îl cheamă Bogdan Mutu. Deci vă rog să nu mă căniți nimic. Bogdan Mutu, felicitări, bravo!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 Noi și 44 de minute am așteptat știrea asta. O aștept odată la 3-4 ani. Și, -și, și da, și tot aștept să se întâmple, să se întâmple, să se da. întâmple și uite că revine revine ideea construcției unui pod ca să treci Dunărea dinspre Brila spre, spre Tulcea. Um... A fost anunțată licitația pentru proiectarea și execuția lucrărilor la podul peste Dunăre din zona Brăila, împreună cu 20 de kilometri de infrastructură rutieră adiacentă, deci drumurile care trebuie făcute ca să te înscrii corect pe acest pod, încărcare și descărcare pe pod. Ar urma să fie cea mai complexă lucrare de infrastructură din ultimii 27 de ani, notează compania de drumuri, și să coste 500 de milioane de euro. Eu cred că e cea mai complexă lucrare a lor de la anul 100 cât. De la podul Apollo Dor 105 sau cât era, nu? Bun. Încoace. J Jumătate de miliard de euro. Asta vrea să cheltuiască Compania Națională de Drumuri pentru acest pod. Cea mai complexă lucrare, cum spuneam, podul suspendat de la Brăila se va număra printre primele 5 poduri din Europa ca deschidere centrală. Va avea 1120 de metri. Proiectarea și execuția: 2,25 de miliarde de lei fără TVA, deci jumătate de miliard de euro. Contractul va fi atribuit în baza celui mai bun raport calitate-preț. Durata de lucru va fi de 114 luni. Deci 18 luni pentru proiectare, 36 de luni execuția și perioada de garanție minimum 60 de luni. Acum, eu când văd știrea asta, mă gândesc. Sigur că e nevoie de lucrări de infrastructură rutieră, nu te poți opune la așa ceva. Da, foarte bine, bravo, lucrări de infrastructură rutieră. Ca să ne gândim la lucrurile pozitive, podul acesta ar urma să lege mai bine Moldova de Dobrogea, Moldova de zona portoară, Constanța, Mangalia, mă rog, ce mai e acolo. Uh -huh. De altă parte, nu mi se încap jumătate de miliard de euro. Legătura dintre Moldova și uh, Dobrogea este asigurată acum prin alte două treceri, una dintre ele fiind podul de la Fetești. Se merge, se mai merg 60 de kilometri în jos, în sud și se dă în autostrada A2 care duce peste podul de la Fetești și mai treci cu bacul. Da, cu mai este și cu bacul evident. 2000 Evident că un pod este mult mai bun decât bacul, dar jumătate de miliard de euro. 100 de kilometri de autostradă, așa, mas o menos, ca să zicem, 100 de kilometri de autostradă fără bani furați. 50, să zicem, cu toți cu bani, cu tot cu bani furați sau niciun kilometru românește, în care se iau bani și nu se construiește nimic. Dar autostrada Sibiu-Pitești, aia nu e prioritate, nu trebuie făcută? O autostradă care să lege Transilvania și vestul Europei, să lege Moldova de Transilvania și de vestul Europei, nu e mai bună decât asta? Adică trebuie să faci podul ăsta ca să te duci pe un drum județean spre Măcin și Tulce? Tu vrei acum să învrășbești lumea? No, să no, iei no, banii no. de la Moldoveni, să-i no. duci la Ardeleni? <laughs> nu, din potrivă, pentru legătura Moldovei dar nu neapărat cu Tulcea. Bun e bună și aia, dar nu s-ar putea mai degrabă cu Budapesta și Viena ca să plece și dovenim mai ușor din țară a, când vor să fugă? Așa. Adică nu asta ar ajuta mai mult la dezvoltare? Mă De întreb. Tu mă întreb. spre Soros și încolo. <laughs> Bine. Eu Eu da, nu știu dacă e... suntem da. pe Facebook. Da. Ioana pune pe Facebook întrebarea asta, că am văzut că a creat multe dispute. Deci noi postăm pe Facebook știrea Asta este planul, construcția podului de la la peste Dunăre, 500 de milioane de euro. Ajută, nu ajută, e prioritar, nu e prioritar, sunt tot soiul de argumente. Dacă vreți să comentați acolo, vă așteptăm cu dragă. Bine, acum nu știu dacă ne ajută să construim podul ăsta, peste 2000 de ani care vin la podul ăla, zicei de Apolodor din Damasc. Da. Nu mai vine construim doar un picior, ca atâta a rămas și din ala. Și da, peste 2000 face de ani Nu lumea, da. Uite, domnule. Aici a fost podul peste Dunăre. <gri> da, sau măcar da, da. au vrut să-l facă. Da, nu, De acum ar fi, știi? Noi, de fapt, nu avem nicio poză cu podul lui Apolodor din Damasc. E doar piciorul. Știi? <gri> se face, mă rog, în principiu se poate face turism acolo, că nu se face. Să și noi vorba ta, Facem piciorul podului. Zi, aici da. a fost un pod. A dispărut, nu avem poze cu el. Da, asta, asta este. Chestiuni sensibile de discutat pe pagina de Facebook Europa FM. Și, apropo, de sensibilitate, fi atent Vlad. N-ai mai auzit de mult piesa asta. You're Beautiful e James Blunt la Europa FM. Bună dimineața! is pure I saw an angel of that I'm sure. she smiled at me on the subway she was with another man but I won't lose no sleep on that cause I've got a plan you're beautiful you're beautiful you're beautiful your face in a crowd 52 de minute au început să apară mesaje pe pagina de Facebook Europa FM Fraților, podul e făcut cu fonduri europene Acele fonduri pe care le tot pierdem pentru că nu le cheltuim și tot facem planuri pentru ele fără să facem nimic am ajuns să ne certăm pe pielea ursului din pădure, chiar așa. Da, interesant, Nu -am, am văzut să se facă, să se facă atunci. Nu am văzut nici informația asta că este făcut pe fonduri europene. Oricum ar trebui trebuie să existe și cofinanțare în ce proporție. Deci nu, nu am văzut știrea că e făcut din fonduri europene. Da. În fine, Lucian spune: o fi "Da, mă, tu se face ceva în Moldova după 150 de ani." Da. <laughs> nu, dar evident Moldova trebuie scoasă din uh, subdezvoltare. Poate că acest fond ajută, nu spun nu, nu știu. Vreau să înțeleg. Vreau să înțeleg de ce e mai important podul ăsta decât legătura uh, prin o autostradă care se lege, cum am zis, Moldova de Transilvania. Silviu spune, sunt de acord, dacă cu ieșire spre A, da. Neapărat cu ieșire spre... Uh, Teleorman, uh, cineva ține să ne ajute cu o informație Că nu sunt doar 60 de kilometri mai jos de la Moldova până la Fetești Cât ci sunt vreo domne? 120 este 120 dacă mergi șerpuit Ceea ce pentru camioane înseamnă vreo 40-50 de litri de combustibil uh, Combustibil suplimentar, doar da. pentru dus Mai bine le dăm bani. așa decât să chelțim 500 de milioane de euro În da. fine Mă rog, mulțumim pentru mesaje și uh, l-așteptăm în continuare pe pagina de Facebook. Uite, mai zice Europa cineva, atunci. e foarte important, ce Petruș, e foarte important podul pentru comerț și creșterea economiei. Se face foarte mult transport cu cereale și nu mai zic de turism. Ok, foarte mm -hmm. bine. Bravo. Da, altcineva, va costa mai mult că se vor fura materialele și trebuie făcute și studii de fezabilitate și așa mai departe, zice Andrei. Cineva spune să stă la coadă cu camionul de la 11 până la 17 ca să treci cu bacul. Da, aveți... așa e, e... Trecere... Bine, ok. E mai dificilă. Ok, putem stabili ordinea? Numărul 1, autostrada Sibiu-Pitești, numărul 2, autostrada Moldova-Transilvania, numărul 3, podul de la Galați. Nu, da, eu vreau pot să se ducă moldovenii mei la mare. Uite așa, mai ușor. La mare. Zic cum că autostrada, autostrada București spre Mare e foarte aglomerată o lună pe an. Și în rest, dacă te duci în afara sezonului, mergi lejer. E foarte bine că există autostrada, dar, știi, revin la asta mea. Sibiu pitești, Sibiu Ești pitești, Sibiu pitești Sibiu pitești, Sibiu pitești, Sibiu pitești, Sibiu pitești, Sibiu pitești. și 54 de minute ne oprim aici. Vine Ciprian dinu plinu de culoare e al lui sau e al vostru, după caz, după zece. Cristeptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM. România în direct, cu voi Gural Eu am fost un manager Mi-am pierdut trei locuri de muncă din cauza Alcoolului, da, e o problemă națională Trebuie să intervină statul Cu programe de De angajare, de angajare Vreau să ziceți cumva? România în direct, de luni până joi La unul și sfert, la Europa FM Poți vedea și asculta România în direct Pe europafm.ro